Doamne, pe scară de vis, raza de soare a gândului Tău, pe aripile dorului, în cerul stelelor îngeri, ne-ai chemat, Doamne, pe scară de vis, treptele voii tale le-am numărat, când prin vămile văzduhului, îngerii Tăi ne-au purtat, Doamne, pe scară de vis, Filele cărții vieții le-am descifrat. Și așa, să citim semnele vremii, ne învățat.